Annonsavdelingen, gå eftermiddag. Gå eftermiddag, jag ska sätta in en annons. En, uh, säljes. <coughs> ja, under? Ja, ah, säljes, jag säljer en tv lite grann. Yeah. Ja, mm. en tv? Mm. Jag tyckte... Ja, det, jag ska, det är några pr olika pröver. ja visst. jag tänkte, mm. är det under 5 000 kronor det kostar? Ja, för fan. Mm. Ja. Mm. Då finns det gratis annonser efter 16.30? Nej, vi kör den kör en nu istället. Jag har inte tid att ringa sen. Okej, okay. ja. ja. Begagnad tv. Begagnad tv? Bang olufsen Ja. Yeah. 200 spänn. 200 spänn? Ja. Ja. Ove, vad håller du på med? Vem är du pratar med? Damcykelvit. Vit. Ove, jag prata med dig. Vad ska du göra med tvn? Vad håller du på med? med? En hundring för en. Jag ska ju förresten. Mm. Nu håller du käften. Lugna Nej, jag tänker inte hålla käften. Vad fan tror du att du sysslar med? Det, ja. Och vad är mer kogenilstoligt? Och sen... Ähm och vad fan är mitt... Lugna, lugna, ner. Mig lugna ner. Lugna, jag, jag sitter i telefon för helvete. Alltså, sen, bort komplett Margot Svar, Ove. Yeah. Svara mig. Vem är du pratar med? Men lugna dig. Komplett Margot Ja. Yeah. Äh, Mina prynar, Ove. Oh, lugna dig, för fan. Komplett Margot 400 spänn. Ja. Yeah. Nej, mm. alltså, hela köket är helt borta. Vad fan har du gjort? Du är helt galen. Lägg av, ta bort den där. Sluta. nej, aj för helvete. Lägg av, ge dig.